Învintele Lui Dumnezeu pentru ce ce sunt ai Lui, nu decât har, pace și bucurie în Dumnezeu. Viața de credință pentru Cel mătuit înseamnă începutul împărăsirii Lui Dumnezeu chiar de aici, de pe pământ. Însă a spus că Lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, e în inimile voastre. În alt loc își dacă această împărăție nu este de aici de pe moment în momentul locului, nu va putea Sigur, Domnul ia în locul pe-a Deci, adevăr, El acolo își are locul la dreapta puterii lui Dumnezeu. Cuvântul își vine la dreapta puterii, amne. Domnul Isus a primit de la Tatăl porunța. În el se spune, iată, eu fac toate lucrurile noastre. Mm. Un creștin care este folosit de Dumnezeu, în sigurba lui Dumnezeu, se bucură de această poruntă a Tatălui. Și sufletele acestea care sfugiesc autoritate sau puterea prin care o au în tot ce fac și lucrează pe pământ, este de la Tatăl. Întrebarea, ce este de fapt o adunare? Ia este un loc care aparține Lui Dumnezeu. Aici e cuvântul Lui Dumnezeu autoritar. Când Dida vorbește că străinul să nu intre în casa Domnului, dacă cineva își permite la o ambasadă să intre fără să aibă învoiere, el se lovește, apoi e o gardă. Dacă el nu are o chemare, o convințare a ambasadei, el își o ca un spion, ca un străin care nu se permite să-i cu. Este Nici un netăiat în pe jur să nu intre în casa Domnului. Când un om fără acest semn își permitea să vină în poporul lui Dumnezeu, pe de era cu moarte. În Sfântul Sfântilor nu avea voie să intre decât marele preot odată pe an. Sfântul Sfântilor simbolizează locul Tatălui Ceresc. Când Biblia vorbește că noi avem o intrare slobodă, că avem un drept pe care cei de afară care nu cred, care nu-și pocăi, nu, pocăști, nu au. Dreptul l-am căpătat în momentul nașterii din nou, căci Duhul Sfânt Ungerea era simbolizat în Vechiul Testament cu semnul pe împrejur. Hai să auzim beset biblic în Ioan 5, că cel născut din nou iubește pe cel născut din nou, deci nu aștepta iubire și prețuire din partea unui om Nenăscut din nou, că să nu te cunoaște, draga. Așa cum nu cunoaște pe Domnul, tot la fel nici pe tine nu te cunoaște. Și ca atare, nu poți să aștepți de la El de un cuvânt bun, un cuvânt prin care să se ocupești cu este fratele sau sora ta sau cum să se vezi. Deci, sunt străini de acest fi soțul tău, poate fi soția ta sau copilul tău, dar de moment ce El nu are ungerea din partea Celui Sfânt, pentru omul tău din lăuntru Pentru trup, da, poate să fie sau soție Dar pentru omul tău din lăuntru El nu este nimic de -aia. De aceea nu poți avea părtășie. Pentru că părfeșie când se vorbește Omul nostru din untru o are Vă rog, lăsați bine Sunt mulți credincioși Care deduc că Această părtășie între bărbat și femeie poate avea loc dacă e din aceeași biserică în aceeași scol și nu că noi avem părtășii unii cu altul dar el se referă la, la carne. îi place de om sau de femeie și, și noi avem părtășii dar nu e o părtășie a omului înăuntru e o părtășie a cărnii a fii. dar acolo e păcat numai părtășia care o simți în untru inimii cu cel care, la fel ca și tine, are Duhul Sfânt. Cu acesta nu mai păcătuiești, dragă. Pentru că el, din moment ce are ungere, la fel ca și tine, el este fratele tău, este sora ta. Și noi știm care este relația dintre frate și soră. Că acel care încă nu se este frate sau soră, nu poți să-ți termiți lucrul ăsta. Adică nu poți să ai părtășie de care vorbește Scriptura. Dar acolo unde există două suflete, potrivit versetul din Ioan, care l-am citit. Și cel născut din Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt din Dumnezeu. Această cunoaștere o avem datorită Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e cel care știe tot ce este în jurul meu și când intru într-o biserică sau când am face cu cineva Duhul îmi vorbește e din Dumnezeu sau nu e din Dumnezeu? Sau cât îl cunoaște pe Dumnezeu? Că Duhului ei sunt cunoscute toate Duhului. Și atunci o astfel de părtășie e sfântă, e curată Acolo Dumnezeu își arată slavă. Domnul era Dumnezeul care ne-a creat. El a fost fără păcat. El nu putea să permită unui suflet viclean cu gânduri murdare, să se atingă de el. Dacă s-a atins o păcătoasă, el nu a venit cu gânduri păcătoase la el. A venit cu gând să-și plângă păcatele. A venit cu gândul că știa că este Fiul lui Dumnezeu. Iar așa lumină o avea de la Tatăl că și nimeni nu putea să creadă că Iisus este Cristosul afară numai dacă Tatăl, nimeni nu poate veni la mine decât dacă este atras de Tatăl meu. Și Iisus un vine cu o făgădăință. Și acel pe care Tatăl mi-l dă, eu îl voi învia în ziua de apoi. Că el nu va învia. Iertați-mă, vă rog, că nu vreau să trec la cuvinte, mă înțelegeți. Pe cei care vin cu gânduri necurate la el. El va învia pe cei care se pocăiesc de faptele lor, murdare din trecut. Ai fost un tâlhar, ai furat, ai jefuit, ai fost un curbar, ai fost, te-ai pocăit, ești bine gănit. Nu, nu spune la Scriptura că păcătoșii nu pot ține capul sus în adunarea Lui Dumnezeu. Pe care este cauza? De moment ce nu ai în Duhul Lui Dumnezeu, El nu te recunoaște ca cel care aparții familiei lui Dumnezeu. De zice, nici un străin să nu intre în casa Domnului. Sunt atunci creștini, mai bine să existe creștini, care trăiesc în biserică și se să mântuiți. Și el este un străin, Domnul. În el, cuvântul n-a pătrut la inima lui. Pe din afară, da, s-a sau ce nu se să facă, să facem unul. Dar practic, în lăuntul inimii lui, linunea, n lui privează, nu s a petrețit. Care este cauza? Pentru că nu l-a căutat din toată inima pe el. Cum înțelegem noi asta în lumina scripturilor? Femeie, el nu s a dat testul Iisus, după învierii? Femeie, ce cauți? Întreabă Mătitorul de Magdalena? Răspunsul ei a fost toate în limbiere. Domnului. Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă duc să-l iau. Deci pentru Domnul a fost învință de că pe mine și nimic asta nu căuta femeia cu noaptea în cap decât pe Iisus o căuta. Și atunci și spune, Marie, cuvântul ăsta, nu trebuie să le în Isaia scris, te cunosc pe nume, ești al meu? Când Iisus i-a rosit numele, îndată l-a și cunoscut că este Iisus. Ravul. Știți? Nu vrem să fim pe calea credinței ca niște ori care mergi nu știi că în față ți stă prăpastia. Vă rog, nu știu cât mă puteți pricepe de ce, uneori, sunt nevoi să strig mai tare. Că poate ai stat ani de zile în adunarea lui Dumnezeu și cuvântul n-a ajuns la inimă, la ureche, da, dar l-ai susțit cum ai vrut, după de tale. Dar nu este un cuvânt care îți aduce mântuirea. Că nu ai voie la cuvântul lui Dumnezeu. Nici să adaugi, nici să scazi ceva din el. Dar acest lucru îl face numai omul care are credința că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și îl primește cu bucurie în suflet. Dacă vrem să știm ce înseamnă calea credinței. Dacă vrei să fii un religios și vrei să trăiește în adunare la gândul Dumnezeu e bun și că te iart, așa cum mi-a spus mie la ultima măsuritie, dar acolo este scris că nimic întinat nu va intra. Nimic întinat cine mă poate face ca eu să fiu curat, curat? Păi să fie ca un copil nou născut, fără păcat, pe asta mai naștere din nou ce o poate da. Dacă vrem să știm ce înseamnă creștin, drag. Dacă vrei, poateva să fii mântuit. Iar dacă vrei numai așa ca să te scazi, fără ca să ai pe inimă gândul ăsta, poți, o faci, creștinul, dar ești un înșelător. Și Iacob a avut o temare și el a gândit că cam atât ar fi. Domnul era cu el, așa, într-un fel, dar el nu știa încă că Iacob în el mai era un Iacob, era acel ce venea din Adam, care era pământesc și tot ce este pământesc nu place lui Dumnezeu. Întreabăte tu creștin, că nu vezi inima legată de lumii, lumea, și indiferent la ce spun gunoaie, sunt unea care au pe pământ palate, au bănit cu miliardele și dacă vine moartea peste el, cum rămână în urmă? Nu rămân toate ca un gunoi? Îl mai ajută la ceva toate acestea? Dumnezeu, nimic nu îmi ajută. Pe dacă vrei să fii omul care să dovedești că ai un gram de minte, gândește-te că mormântul e cel care pune capăt la tot ce este aici pe pământ. Sau pentru care ar trebui să faci atâtea păcate apărându-le. Vă rog, notați bine, să nu ne lăsăm înșelați, dar acel lucru, indiferent cât te-a costat. dacă ia locul Domnului, în inima ta, e un idol și închirătorul la idol nu pot fi iubiți. De ce te frământi atât? că Biblia vorbește că celor iubiți al lui le dă pâinea ca în somn, asta nu înseamnă să doar când vine pâinea de -a gata. Tu încrede-te în El. Avem noi această nedejde. Isus este robul lui Dumnezeu pentru mine. Și și tot ce Tatăl, eu îl voi învia în ziua de apoi. El, Domnul, își are rolul în mântuirea noastră nu numai ca miel de jertfă, ci și rolul de apărător, de mare preot. Mai mult, momentul răpirii, la glasă Lui, de Arhanie, cum este scris, tot ce este al Lui Dumnezeu, va învia. Și Eu îl voi învia în ziua de-apoi. Trăim noi această nădejde! Sau viu la adunare că, bă, bă, loc să mă duc la o, oarecare, -o, mă duc, că acolo poate mai înșiunță. dragă! Venirea noastră să fie cu un singur scop. adă să un antrebato de Magdalena Iisus după învieră femeie ce fapt din cabul cu tiec de noi dici ce fapt